De nou tenim al Mar Pascual amb nosaltres, de nou, Vida Autònoma. Mar, bon dia. Bon dia. Senyores i senyors, avui parlarem de destilar. I quan sí. dic això, doncs probablement molta gent, el seu imaginari, eh, pensa ràpidament en les, els alàmbics aquells en què es destilava o es fermentava segons què per fer beguda alcohòlica. I això ho dic perquè la història ens demostra que carai, des de l'antiguetat, que es coneix eh, o, que, o que es fa beguda alcohòlica de, de, destilant moltes coses, eh, que si l'hidromel, etc ja mm. bé, que hi ha molta... molta... molt imaginari col·lectiu respecte al tema. Avui, no sí. sé, el Marc ens parlarà de, de destilar, però jo crec que és una cosa diferent. També, vull dir, eh, farem dues sessions de destilar. Aquesta primera parlarem del destilar en base a aigua, que no estem parlant de... Begudes alcohòliques, si no estem parlant, sempre al punt o al centre del, de la destilació estem parlant de l'alambí, que era l'alambí en castellà, uh -huh. que el que fem és evaporar un líquid sí. per aconseguir un resultat. Quan parlem de destilar aigua, el que fem és em, per, per arrossegament de vapor és extreure els principis actius de plantes medicinals. Estem parlant d'olis essencials, hidrolats... Tot això també es fa destilant. Carai. Sí, però és sense alcohol. Molt bé, molt bé. I després, a la propera sessió sí que parlarem d'estirar de, alcohol, d'aquestes de, begudes... D'aquestes begudes més eh, conegudes, exactament. Exactament. Que, ah, ah, exactament. que mm -hmm. bueno, també no, no oblidem que també el seu origen té mm, certes propietats medicinals, també s'utilitzaven. Sí, i, eh? mm -hmm. i, I, bueno, que a part d'una vegada és un, un element cultural molt important i que no deixa de ser una eina més d'autoconsum. Sí, sí. Per tant, també anem a parlar. Doncs vinga, comencem en aquest primer programa, en aquesta primera part, eh? Això sí. és Destila 1. Exacte. farem doncs Destila 2. Exacte. Eh, doncs, per tant, en aquest Destila 1, eh, què hem de, de, de saber? Què és Destila? Abans de què es destila, perdona'm que et xafi... Sí, sí, sí. Amb què es destila? Amb què es destila? Com que dic, el centre, el punt neuràlgic de tot seria l'Alambi. L'Alambi. Doncs, anem a parlar-ne uh -huh. un momentet. Per començar, podem... Com sempre, podem comprar-lo o fer-lo casolà. Ah. Però, primer de tot, entenguem que l'alambí el que és és una caldera, un recipient que va al foc, i que després el que fa és aquest líquid s'evapora, passa per un tub anomenat coll de signe, i passa per un serpentí, que un serpentí és, mm, diguéssim, com una molla que fa sí, espirals, que passa per un pot amb aigua freda. Que el que fem és que aquest vapor del líquid que hem bullit sí. es condensa i es torna a fer líquid. I llavors aquest líquid, lloc de tornar, diguéssim, a la olla, el separa. Per tant, el que estem fent és, a l'hora de bullir, evaporem la part que ens interessa uh -huh. i la separem de la resta. És una manera de separar. Mal bé. Val? Tinguem clar això. Són productes o sigui, actius diferents. No creem diferents. res. És a dir, que dic clar uh -huh. que quan destilem no creem res. No. que estem fent és, amb el mètode de destil·lació, uh -huh. separar coses. Val. Aleshores... Escolta'm, i això dius, sí. n'hi ha de fets? Sí. Sí, se'n venen de fets. Sí, sí, se'n venen fets. Molt bé. Hem, també et dic que és Com que és un, product, un producte Que s'acostuma a fer a mà Perquè és complex i tal No són extremadament barats Molt bé. I l'opció casolana També té sorris coses extres Clar, que per No són en base a olles de pressió I alguns tubs de couret fastur a l'espiral Bé, bueno, és Cadascú allà amb, els seus, amb les seves maneres De fer-ho I com vulguin Perfecte. Hem, una, Un punt important a l'hora de destilar, de bullir líquids Sí que mm, parlarem de l'alcohol La setmana que ve, però tot i així Algum puny és sortir ara eh? L'aigua, mm, suposo que ho la majoria Bull a 100 graus L'alcohol mm, Que porta, diguéssim, el vi O, el, o aquests productes Vagudes uh -huh. És l'etanol etanol I bull a 78 graus Ah, bull per tant, abans. Sí, temps per tant, aquí, abans Aquí està una mica la gràcia de Que si tu fiques a bullir un vi a 80 graus li trauràs alcohol però no l'aigua i el punt important és que ja et dic amb agudes comprades dir, si tu compres un vi per destilar i el compres al súper no has de patir perquè recordem que no creem res que ha productes que ens surten el creem si, si ens surt resultat és que ja, ja existia però tenint en compte el metanol el metanol és un alcohol i és tòxic no, no, eh? i vull uh -huh. a 64 graus per tant, per solucionar aquest problema, Clar, el que podem fer és, o comprar ja una beguda mmm, al supermercat i aquesta és la que destilem, que com que no en porten perquè ja parten els seus controls, uh -huh. no hem de patir o, alhora, si fem amb un alcohol que hem produït casualament hem, el que hem de fer és separar, se li diu al cap del destil·lat que és que els, les primeres gotes de, que et surtin, diguéssim, del destil·lar tu les llences. Però que avui abans Sempre sabrem que les, la primera part que s'evapora uh -huh. és el metanol. És el metanol, sí. El que diuen és que si tu mm, llences un 3%, el 3%, el primer 3% del destil·lat, ja no es de patir. Molt bé, perfecte. Per Val? tant, tenir-ho en compte, eh? Uh -huh. Sí. Aleshores, important que quan parlem de destil·lar no, eh, no confonguem perdó, amb fermentar. Són la, processos diferents. Són processos diferents, van molt lligats, perquè la major part de l'estil·lació de, de vegades alcohòliques té una fase prèvia de fermentació, uh -huh. però són coses diferents. Això ja parlarem la setmana que ve. Uh -huh. si, ara sí, entrem al... que seria en envase d'aigua, i és, si recordem abans que dèiem hi ha una caldera on posem el líquid, uh -huh. passa per un tub, un serpentí, i va un pot final. Afegim dues parts, diguéssim, a estructura A sobre la caldera d'aigua hi va un un recipient o un compartiment on hi les plantes que no estaran tocant l'aigua. No toquen l'aigua? No. Bé, si la toques, això que fas que es dissolgui a l'aigua, diguéssim, als principis actius, però pot ser que allò no s'avapori mai. Sí? Per tant, tu deixes l'aire i el que fa és l'evapor, que passa entre les plantes evaporat, sí? l'aigua uh -huh. evaporada, sí, sí. passa entre les plantes i li arrossega i s'endú aquest, aquests principis actius de la planta. Molt bé i després haurem d'afegir al final de tot diguéssim del procés un separador per decantació és a dir, que el que fem és com un pot que separa per densitats mm -hmm. que, que extraurem dos productes el hidrolat, que és l'aigua amb les substàncies barrejades que també pr té propietats molt interessants i l'oli essencial que el seu oli com passa la cuina sí. l'oli es queda a la part superior sí. per això et deia ara de, el separador que ho és per de, poder separar la, la part de sobre ho has, de, has de decantar, de no? exacte Bé, afegint aquestes dues parts, els hidrolats ja dic serà l'aigua aquesta que traurem uh -huh. I, si, i la més important o el que té més principis actius i és més meravellosa a nivell medicinal, són els olis, els olis, es olis essencials, essencials eh? sí. aquí això coneixem una miqueta més no? tant sigui sí. en, en, a nivell curatiu com també a nivell de perfumeria sí. els és olis el essencials es fa servir per un per l'altre no ara l'altra part dels hidrolats aquí, ja, ja no, aquí en perdo no, eh? no de ser una substància de sol d'aigua uh -huh. com un col a cau un llet pues, és el mateix ja adic, però la gran concentració i els més potents estan als olis essencials que és on ens centrarem, si et sembla. Perfecte. Em, mm -hmm. El que és important, tenir en compte primer, dels olis essencials és que són tan potents i estan tan concentrats sí. que no, ens els, no els ingerirem mai. No són per ficar me un got d'aigua mm, a 50-50, diguéssim, d'aigua i aigua essencial. En tot cas, són unes gote una goteta, dues gotetes, i això sí que Mm, amb 10-15 minuts de sessió de ràdio no en tenim per parlar-ne sí, sí. importantíssim que tothom es documenti perquè els oles essencials s'utilitzen molt més a nivell de no perfumeria però sí que mm, d'inhalar mm -hmm. tu ja diguéssim, adquireixes aquests principis actius. Si tu et fregues la amb una gota d'olí essencial i ho ensumes, ja t'està donant aquest benefici. Molt bé, molt bé. Val? I el que sí s'ha de tenir en compte és això, que són, molt, que són quantitats petites sí. i que, que està tan... I, tan, i, molt, i molt diluïdes. Clar, està tan eh, concentrat que això ho hem de tenir en compte. Per això és tancar, també. Per això són tancars els olis essencials, certament. I la quantitat és petitona, sí. quan al igual la, la, la, la quantitat de producte no, ha estat és, important. És una barbaritat, és una barbaritat tu veus com s'utilitzen... A més, les plantes avulten molt, per molt que estiguin seques, avulten molt, i tu veus uns grans sacs de plantes i que el que surt és una mm, és un putet, cosa ridícula. Eh? Però, bueno, per això, almenys, diguéssim, tenim la compensació de que mm, és molt concentrat i que d'un potet petit en surt molt. Exacte, tingueu en compte, perquè el preu també és significatiu del que costa fer-ho. Igual, tenim en compte, si aventurem en la destil·lació, que eh, ficarem moltes plantes i segur que ens frustrarem perquè sortirà molt poc oli però no tinguem clar que per molt poc oli que sigui mm, té És molt important. rendiment, diguéssim de, de què es destilen? Quin tipus de plantes serien idònies per si per fer olis essencials? O sigui, jo sé que n'hi ha, per exemple, de lavanda o, de o sàlvia, que n'hi ha de sàlvia, romaní, salvia, romaní farigola. farigola Qualsevol cosa d'aquestes pots destilar Bé, i de pi, uh -huh. tot això té, té olis essencials alguns amb unes propietats, alguns amb un altre sí, sí. la idea és, potser interessant seria, si ens aventurem aquí és mirar el nostre entorn que hi ha de manera salvatge o tenim plantat al jardí, mirar per internet amb webs fiables mmm, quines propietats tenen aquests olis essencials Exacte, uh -huh. i si veiem que és un recurs del qual podem comptar, diguéssim, doncs provem a destilar i tenim un oli essencial que no és per sempre, que això de més som sí. malolem el temps. Sí, és eh? I és important que no estiguem en contacte amb la llum del sol. Que si el guardem sigui en un pot de vidre i en un lloc fosc. Ah, això val la pena volem, tenir en una, compte, eh? Però un ens pot durar perfectament. Uh -huh. Home, jo he vist gent fent massatges amb olis eh, essencials, doncs eh, per qüestions de mal d'esquena, de lumbago, etcètera, sí, de, de millora de la circulació, etcètera. Dir, fins i tot hi ha olis essencials d'ordigues, per exemple, que dius, com és possible? Doncs sí, és un gran activador de la circulació, sí, sí, les sí. ordigues, i, i n'hi ha moltes eh, pel món eh, mundial, i la gent pensa que és una mala herba que simplement pica quan la toques i ja està doncs no, les ordigues tenen també una les seves funcions a nivell, eh? a nivell de fitoteràpia, de, sí. de medicina natural una meravella vertiga sí, sí. molt bé, doncs escolta, ens queda un minutet quina sí. cosa més vols que destaquem en el programa d'avui? Bueno, estàvem parlant d'acollir les plantes que tenim al entorn important, una miqueta, bueno, una miqueta no consciència social, consciència global de medi ambient i no deixem el camp buit de plantes de ah. no manera que acollim plantes, el que podem fer és fer uns quants esqueixos i cada primavera podem replantar aquelles plantetes que voldrem agafar, que entre sigui sostenible i entre tots anem agafant de natura i tornant-li el que ens ha donat. Sí, perquè moltes vegades ens confiem en que la natura ja farà el seu procés allò sola sí. i tornaran a créixer aquelles plantes. Però anem molt ràpid nosaltres. Però, però, no, primer som un depredador més ràpid, oi? Sí. I segona, que no tot es pot deixar en mans de la causalitat, sí. com dic jo. I una última, un últim detall, que si destilem plantes, tinguem en compte que no és un procés ràpid, que estem parlant de posar aquesta aigua a bullir amb les plantes i que podem estar entre mitja hora i sis hores. És, ja et dic que és un estàndard eh? per tenir en compte que no és 8-20 minuts si anem a destilar, sinó que és un procés lent i el resultat la veritat és que val la pena és molt petit mm, mm -hmm. a nivell materialista però el que ens pot donar és molt molt bé, doncs escolteu, avui hem uh, fet episodi número 1 del verb destilar, sí. mai millor dit i hem après moltíssimes coses i hem après quin és aquest procés del que després moltes vegades nosaltres veiem l'aparador i potser no ens som conscients, no li donem el valor en, de la feinada que té doncs, aquell oli essencial, etc, etc que podeu trobar a molts llocs que a vegada hi ha més cosmètica natural sí. eh, que aquí també hem, hem de dir que s'ha fet un, una tasca de recuperar eh com fer allò aquesta cosmètica natural i alhora aquesta farmaciola, eh, també sí, eh, clar, composada per clar, aquí, aquí per, tot, eh, per tots aquests eh, elements que ens fan ser doncs això més sostenibles i alhora doncs, això, més autònoms, eh? sí. si sabem com fer-lo servir, doncs tenim molt de guanyat. Marc, fins la setmana que ve, t'esperem. La setmana que ve